Harmincadik fejezet. Sami elfordította a gömkirincset, hogy ne járjon zajjal, amikor becsukja Mr. Szlétel irodájának arcáját. Csendben megállt, s várta, hogy észrevegyék. Idővel az öreg el is nézik papírjaiból, bár Szami tudta, hogy egyáltalán nem olvas, csak a gondolatait szedi össze. Mindketten tudták, mi következik. Szlétel számára nehéz lesz, de Sami már rég várt erre a pillanatra. Az öreg már közel 40 éve támaszkodott mindenben Szamira, Rajtát a szabályok betartatása az utcán. Ha valaki kitáncolt a sorból, Szami észre térítette. Amilyen hűhelyettes volt, még néhány hullát is eltett a utból az idők folyamán. Stater már több mint négy évtizede irányította Washington egyik részében a kábítószerkereskedelmet, a védelmi és usora ületeket, valamint a prostitúciót. A szkilocsi család megpróbálta küldni még az ötvenes években, de szléter képes volt békés megegyezésre jutni az olaszokkal oly módon, hogy átmenetileg gondokság alá vont a szkilosi lányát. A megegyezés 20 perccel az jött létre, hogy Szami levágta volna a lány egyik fülét, hogy elküldje azt a Don hőhati szállására. Szami a maga részéről nem szívelte az olaszokat. Az átkozott tikók nyálasztogat népség volt. De legalább volt becsületük, amit nagyra tartott. Csak úgy, mint Szléter. A kezdeti öt követő években Szkilosi és Slater jó néhányszor egymásba botlattak, bálokon és hasonlókon, és idővel olyan békésen viseltettek egymás iránt, hogy néhányan azt gondolták, valójában barátok lettek. Szami mindig szülőnek kiáró tisztelettel adózott Szléternek, bár alig tíz év volt koztuk a kor Slater viszontásképpen egy gondoskodtó atya stílusában osztogatta neki dicséreteit és szidalmait. Ahogy az üzlet gyarapodott és a riválisok jöttek-mentek, egyedül Szami döntött úgy, hogy kizárólag az öregnek dolgozik, és soha még csak meg sem fordult a fejében, hogy eladja magát. A hűség kiment a divatból, még akkor is, ha halál volt a büntetés. Mindketten remélték, hogy Painter beválik majd. Kétségtelenül ígéretesen fejlődött. Kitartott mellettük, és elvégezte a munkát termete és nő és alkata ellenére is, amely tulajdonságok miatt Sami először elutasította az ifjancot. De Pointer könyörgött és ígéreteket tett, úgy tűnt menten elsírja magát, ha Szami nem ad neki lehetőséget. Szami végül megadta magát, és a dolgok azonnyomban rosszra fordultak. Pointer nem érte be azzal, hogy kézbesíti az üzenetet és bezseveli a pénzt. Bérgyilkos akart lenni. Igen, szabályos, bérgyilkos. Mint valami dígó, verő ember. Amikor Szami megmondta neki, ahelyett, hogy mazi filmeket bámolna, inkább végezze a munkáját, Pointer Slater járult és előadta ugyanazt, ha csak még egy esélyt kérek szöveget. Ahogy azelőtt szani ma léter is beadta a derekát. Aznap, amikor Láj Pointer megkezdte az adósságok fegyűjtését, ő lett a bérgyilkos, nagy péven. Így neveztette magát az utcán, ez lett az alvilági neve is. Széter ezt imádta. De Sami azonnal átlátott a szitán, ki nem állhatta arra a hadékot. Pointer úgy öltözött, mint egy stici, mint egy dikó szép jú, csupa bőrte aranyba. Szami megesküdött volna, hogy olykor női cipőt hold a marhája de csakis papírvékonságút és csakis valami exotikus hüllőbőréből készültet. Gondoljon, amit akar, sami a kutyánál is hűségesebb volt, és a Mr. Slater azt akarja, hogy a nyáras bunkó kép is eljött az utcán. Ráj az Isten szerelmére, mi név ez? Ki az a megveszekedett barom, aki a gyerekének ezt a nevet adja a kereségben? Hát akkor Mr. Slater kapja meg, amit akar. Szami szóval legjobban a kegyetlenséget gyűlölte. Pointer betegesen szadista hajlama, az élvezet, amit a kegyetlenkedésből merített, az elmúlt pár év alatt a Johnny Jackson fiaskó óta teljesen elszabadult. Az a nikkert csak egy másik bunkó volt, még nem ismerte a szabályokat. Az ember nem vágja szét egy kölyök arcát, és nem égeti le a heréit egy kibaszott hiba miatt. Beteges volt ez az állati kegyetlenség, ijesztően beteges. De Slaternek azért tetszett. Azt mondta, felítézi benne a régi szép napokat, amikor az egész város vélt tőle. Mindig is tisztelték, de jó érzéssel töltötte el, hogy ismét tartanak tőle. Ettől újra fiatalnak érezte magát. Szaminak a tisztelet épp elég volt. Végül is ő volt az, aki kivívta az öregnek ezt a tiszteletet de Sami már öreg volt ahhoz, hogy nap mint nap hátra tekingessen a vállal fölött. Ráadásul most már unokái voltak, és épp itt volt az ideje, hogy kicsit élvezze élete hátra lévő részét. Öreg. Ebben minden benne volt. Az üzlet mindig az erőszakról szólt, de régebben még voltak szabályok. A gyilkolás az üzlet része volt, de a régi időkben... Mindegy csak a legvégső megoldásként jött szóba, és azzal a célral történt, hogy egy bizonyos személynek egy bizonyos üzenetet küldjenek. Manapság a gyilkolást sportból űzik. Az utcán a niggerek, a pakolba is, még a középiskolás kölykök is már egy rossz nézésért egymásra lőnek. Az előtt ez nem így ment. És az a megállapodás, hogy kölköt nyírjanak pénzért, ez baromi rossz volt. Rossz fényt vet rájuk. Mintha vadállatok lennének, szerencsétlenkedő, hozzánemértő állatok. Előbb-utóbb valahogy kiszivárok, Slaternek köze volt ehhez az egész métenbéli szörnyűséghez. És amikor ez megtörténik, a tisztelet is oda lesz. Le kell állítaniuk ezt a rohadt dolgot. Le kell állítaniuk pointert. Mr. szlétel felnézett a papírjaiból, és az asztal előtt álló egyik párnázott székre mutatva jelezte Saminak, hogy üljön le. Ahogy elfogadta a helykínálást, és letelepedett egy puha párnára, Szami eltűnődött, hogy hány órát, nem, hány évet töltött az életéből, ezen székek valamelyikében. Egy darabig csendben ültek, míg végül Mr. Slater megszólalt. Nos, recsend rá. Nos mi, Mr. Slater? Habár kiérdemelte a jogot, Szami kínosnak érezte volna, ha rövves belevág az ugye megmondtamba. Te a találkozót, Szami. Feltételezem, hogy megint lájról akarsz beszélni. Szami megköszörült a torkát. A hosszú idő ellenére, amióta ismerték egymást, még mindig nehéz volt elmondani az öregnek, hogy elcseszte. Igen. Az a helyzet, hogy ezt szeretném. Meg kell állítanunk őt, Mr. Slater. Mr. Slater Úgy értett, kicsit visszafogni a fiút? Lehetséges volna, hogy nem veszi észre a nyilvánvalót. Nem, uram. Úgy értem annál többet. Most két sarú tört meg. Már a börtönő is elég baj volt, de a rendőr, uramisten, ha valami kiszivárok, minden, amit gondosan felépítettünk, rám fog törni. Nem éri meg, uram. Pointert fel kell áldoznunk. Slater összeérintette az újbegyeit és a szájához emeltett. Tegyük fel, hogy nem szivárok ki. Sok titkunk van, Szami. Nem szivárok ki minden. Soha nem volt még ilyen titkunk, Mr. Slater. Mindez Mindezidáig csak egy sarút kellett hidegre tennünk, és őt is azért, mert mindkét félnek dolgozott. Szívességet tettünk a rendőröknek, és ezt még ők is tudták. De ez a nagy hardó gané most kikerült az ellenőrzésünk alól. A szemét láda mindenkit, aki az útjába kerül, kicsinál. Tisztára begolyózott. Az öreg megfontolta Sami szavait. És mi, mi van a pénzzel? Csak úgy felejtsük el. Szami egy darabig küszködött, valami frappánsabb válaszreményében, de aztán feladta és vállat vont. Uh -huh, ki. A pénzt elfelejtjük, éppen úgy, ahogy a minap mondta Pointernek. Mar pélítik vidájuk, az 500 lepedőt pedig rossz üzletbe fektetett veszteségként leírjuk. Mr. Slater hangosan beszívta, majd teátrális erőfeszítéssel kifújta a levegőt. A levegő morgó hangot hallott, ahogy gyenge tüdejét elhagyta. 500 ezer dollár nagyon nagy pénz, Sami. Persze, hogy sok. És azt se felejtsük el, ki ötlötte ki ezt az őrül tervet. Na igen, náj, ki más. Meg azt, hogy pénzért megöljenek egy gyereket. Slater leintette. Elmondtad a magadért, Szami. Igen, uram. Szami levette róla a pillantását és a saját lábára mellett, ahogy az leszerem a másik télén pihent. Miközben Mr. Slater magában a problémával foglalkozott, csak sípoló tüdeje törte meg a csendet. Végül megszólalt. Azt tesszük, amit tennünk kell, de némi tiszteletet megkövetelek lájjal szemben. Derék emberem jó szolgálatot tett, mint eddig. Igen uram, mondta Sami egyetértőn. Láj ma délelőt fog hívni, én szeretnék felbeszélni. Igen, uram. Sami olvasott a főnöke gondolataiban felállt, hogy távadsza. Még egyszer utoljára visszanézett az öregre, hogy ellenőrizze hangulatát. Milyen akasztjának tűnsz Sárkás szürke bőrén minden egyes év és döntés odhagyott egy ráncot. Főnöke nem sokáig lesz már az élők sorában, és nincs, aki átvegye a helyét. A tahó söpretéki lesz majd az utca. Tragikus nap lesz az, gondolt a Szami.